وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِهِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيَ ده محقی مناسبت عوازح ده محقی مسئلت روجی زکر شوان آو دکعن ده وَلِي تُقَبِّرُ اللَّهِ عَلَى مَا حَدَا مسئلت تقبیر زکر شوان ده سمازکر شوان پدات عالی سره مناسبت ضرب دعا ته محقدا الله تعالی هرप्रकारे ستائ په کار دا اول ته رمضان دغه شهر رمضان دای ته دعاګانی قبلې کې نو قد آیات ته د دعا متعلق مسله ذکر کړه مناسبت د ماکا بل فرشته پدې شایعه آیات ځان مستقلی مسله به نه ای تفوس په جواب کے نازل شي قازل نکلی دی ابن عباس ابن تبوزو یَهُودو دمدینه نبی علیہ السلام ته وې چې الله پیغمبره ته دا ګمان کوي چې زمونږ او د اسمانو کومس کې 500 کال فاصله او بیا هر یو اسمان کې دومره دومره فاصله نه موږ هغه سره خپل وعده چې خبره وتاور و دا هډرلې فاصله نویده یې خپل دې او باندې راځي کې لري چې باندې ولا بازار خلک د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د په سوکو چې زمونږه قریب دې نزدې دې چې موږ وزره پټه خبرې یا لره دې چې موږ د چرې سو په تپاسر دکل کې نه دا آیت الله نازل کوایزا ساله کې آیه هر کله چې سوادږي او تپوس کوي ستاره پیغمبره بندگان زمان انې په بارځ قرب او بوعد زعما کوي زلری مكنز دي نو جواب ورته ورکوه الله ونزدي دې بلده کې اقرب الیه من حبل الورید لشارتج مزیات الله تعالی موږ نزدې دي نو چې کله نزدې نه او او دوسره بیا اوږي بو اللہو ازد قبلوما اغبلن ازد بلنکو انگی اغا دعا اعورما اغا قبلوما ازدہ آن. آنگی پا کم وقت کی چمارہ ہوگئی پا کم وقت سٹیم چم دعا گا اللہ تلہ دعا قبلی اٹھم کی قبلی قاتي شدغه خبره یو ټیم ځان له خاص کول جزا سنتو په سي پرس کېه فرض په سي پرس کې هغه د ځانو په شرکت کې زيادت کول لغراتا کوي لازم کول نه ته پسند لازم دي د دغه سیستم کې مکه الله قبلای بلاز لزوماته کې هر ټیم کې د ضرورت شي الله پاکه اجازه فقم وقت کې الله ای مارو بل مزیدی اعبلنا نور په الله هرmai چې تمرا زمحکامات دې قبول کیولې چې تمرا الله تعالی ستاسو د حکم له استاده او دا سره اتحاد خپکار دی دا سره اتحاد خپکار دی دا احکامات هغه منل پکاره استاده او آکمن قبلې استابلنا او نفل یستجیبون اصلا اللہ فرمائی دی دی زمان اطاعت کئی یا فل یستجیبو لی دی منی چکم محقی دی دی ایمان دی اطاعت ورکولی شی ول یؤمنو ولي بی فل یستجیبو لی اطاعت تی که زمان احکامات ول یؤمنو بی پاپ امانی ایمان ایمان باری تو ایمان دی برکرار پاتیشی دی اللہم نرشدون دی پار دی چکل مطلب تاقل مقصد تا او چې ګم مقاصد الله نه ورز الله قامت منی دا الله نه بلنه کوي الله دې بلنه او دعا کوم دا جوهړه چې الله یې کلم ما بلنه زېګا بلل ما جړې دعاګاني موږ کوم ځکه قبول شي ودعاه د هر شخص سره یې کوم دي سموانه ني دي اگر چې الله ویلی خبال آیات کے رازی چی بل ایاہو تدعون تیک شکو ما تدعون ایلیه علی کچرے اللہ اوار او دا مطلب نہیں جب اللہ بالکل فرض اللہ اواری او جب کم وقت کی امتبع لینو اللہ استادوان آقا لیستابلن و بندر کے انشارا علی دا اللہ پس دلتا مراد دیں چی اللہ ازارو وقت دعاو کی قبلو میں کچرے او وینداري چې الله وی چې قبلوم پوهې ته قضا سره د ستاره پر الله تملیک سره موافق شي وینداري چې ستاره پر خیر یا دعاستانه قبلې ستاره پر خیر یا دعا الله ستاره قبلې یا تاسو یو ګناه کوي تاسو یو دعا کوي ګناه والی دعا یې یا تاسو یو دعا کوي چې هغه محال دی خو یې معنا مثلا 3.5 غوې خزرانه جوړه خزر 3.5 را جوړه دس قسم دواغان اللہ بیانا کبلی چی دا محال دوائی یا دو گناہ دوائی دو دا شروط شکا دوائی اللہ کلا کبلی دا غیر پر اسی شرطون دی او بلدان دا دوائی پر بازی موانع دی چی دا غیر دو جنہ انسان دوائی نکبلی حدیث کی راجی پر حمد صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی یو صحیح بی بی سطر بانی بی بی خراب خالد بی دین با دواغا نیکر بی او چی خراب که اگر انو خراب بی هم حرامی سکاک بی هم حرامی او چی کلت داشی زونه ده ده انسان حرام شو پیامبر لی سلام درمی دیده ده دا پرا بدکم زند رواقا بولکلیش دواغ ده کبولیت ده دا پرا دام مانع عجرزی استا خراب سکاکا خرامی بلدانндагы حالت هم کې وتوهه قبول شي ونه را قبول شي مصیبتونه او پرتاره رواني تعالی ما ستنه هغه مصیبتونه د ورګي پګې او د بیا ته د دعا بهتري نوکت هغه صلی الله عليه وسلم حدیث تعالی رحم شان مطابق کته اسمان ته نزول فرمایي کومه او بیا الله تعالی پرمای په متفق حدیث دی بوخاری مسلم دوال رواه ده چې الله تعالی پرمای سوګ دي چې معنا او واړي چې زړه کوبول واره سوګ دي چې بخنه او واړي بخنه وته وکړه مذکر می اعلان کی الله انسان هغه نه نو می رکھے او تل انسان او وړي نیت چې الله تعالی داو کی دعا ولا قبولته اوکا دوا قبولنگی پدبانکم نصیبت را رواندن نظر انسان نا نصیبت لری که حدیث کی رازی او سر قانه من الشر مثلہ چکا ما دوایے کری او تی ترسو پر دو گنا دوایے کری دو قطرح ما دوایے نہیں کری نا اللہ کلا دوا کم لی بلدہ سے دواب ہم نکے چکا قابل عزلو علیہ السلام بغا ٹکی دی آیت لا يستجاب دعاؤم من قلب غافل الله حدیث کے راضی تا غافلہ و دغفت والا ذلو دعا اللہ اختلا غفلت والا ذلو دعا اللہ نکب لے اور بہترین شئر حدیث کے راضی پر اللہ اختلا بانے دعا الحدیث کے راضی دعا دے عبادت معز دے پولو عبادتو کہ اجزی دعا اللہ اختلا دعا دعا کہ اجزی پر اللہ اختلا دعا پتہ مالی طریقے بانے آو تو حدیث کدام راضی چی قضائش نشیدت کولا مگر دعا او کدام عم راضی عمر کی زیادتی نرہوی مگر دکا نیکی او دعا او بل حدیث کدام راضی انسان دا اللہ تعالیٰ نو گوڑی سننے اربعہ و حدیث دا. اللہ تعالیٰ پہ غصہ او تلوار انہوں دعا کی او برد اخری حدیث دی ساز لپاره دعا قبول لشي مالمی عجل ترڅو چې باندې تلوار وکړي ا تلوار مطلب دا چې کداه ته کنه مستجب ولوي دعاګانې کوم قبولېږي نه دعاګانې کوم قبولېږي مطلب ته امر دا به وي دعاګانې کوم کوا یا بدنه مصیبت ته پکې یا ما دل اخرت کې نظر کی ا د یادارې دعا باندې الله تعالی قبول کړي ډېر وخت باندې با قبول شي دامی و مستقل عبادت تی لعل همیر شدون اللہ و ادلیل قبول کے ما بانی ایمان لارا شخف المقصد تورس پرپسی بیختلہ مسئلہ پر قرار رہا وان مسئلہ ذکر شدر روجی مسئلہ بیا ذکر کی قدر روجی تاریف انبیان شد روجی سے تولیخات ولعل دې دغه په ابتداء د اسلام کې د روحي ترتیب دا چتاوه پښمنیو په روجا باندې ونی اسلام چې ما حامه بشپ روجا باندې ماته کړ نو تر سوچ په ماسوتن مز نه کول نو ستاره فارو خوراک کاه الگری تعلقات په ساتل ځای دروړ او کده ما ستن مز به یګه ده جتبو ودشوي د مزبمح کوي محمد او جماعته په ودشوي څنګه په ودشوي نو بس د ماهم د نورست په لسمه دستر کې د پټکړه من وړې پهټکړه داوی نورست چې په پاسه دې بیان استاره خوراک نصکار نجمه دا بیا بیاجایز بیا بیاو بیلرس ماهم ته پر انتظار کړ ماهم نه والی پر ما سقوط نه پوری به دا کوي جایز او که ما نه ننه مخ ته وته نو بس بیا برده روجه سو رو سوا بیا برده از ما خان تا انتظار ابتدار اسلام کے در ترتیب باز اصحابت ایسی اوچھی داگئی نبا حال آگره لو ازدواجی تعلق اگئی او ساتھ فائق عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوہو پیامبرلہ السلام تراگئی رسول اللہ مانا گناہ شویرہ او زه پور ولا فاته ورنه او جړلې ته علي سلام کرا و جړلې زنه ملا مت کو يا رسول الله تعذرک زمانه دا گنا شویل او ماده ما څه بس هغوس د کو ولا او شوی بس ما غني زکه ته کو ته علي سلام ته کو ما کوم ته بظالک جدیر نی عمر ته دې لایک نه وی نو صحابہ پاسه دا یوه بزانه ترا کوم او د کډون راستو یې راو لکه ما ستن وروسته زموږ نام دا پوتاه شویل کمې حال پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دې باندې فهمل چې الله حکم نازل کړ دا آیه نازل کړ او حلل لكم ليله الصيام رمضان لصيام چی حلال پریشوی دست آصلا پارا پشپد روجے گے ار رفصو اغا تعلق سات اللہ پور و لسا رفص سات تو پزل آغا خبرو تولی کی گئی گاندہ خبرو تولی کی چی آغا رفصو و لسا تعلق و غیر خبرو تولی کی گئی عبداللہ ابن عباس فرمائی اللہ خلاح مراد خاص تعلقات سات اللی دینا آغا کس خبر مراد نید نوحرال قلشوی دستاو دقارا الرقصو تعلقات ساتل الالان سائكم دبی بیانو خلو سرا ورپسی اللہ کلو عجیبا جملہ بیانتو حان عجیبا جملہ تعلقات ساتل زکا چه هن ها لباس اللہ داز لباس پا بوتا ولگی داز تاسو دقارا لباس وانتم لباس لہن اوتاسو تدید پارا پاپری نوزر مختلف مطلب دته څه کې تشبيه لیکي دا ستاف پر پښان ډک وړي تاسو د دې پر پښان ډک وړي یو خدامه مطلب د چاوندو خزر پر زینت ته خزر د خاوندو پر زینت ته سړی چې د پښې سره سره خزر جی دا لا خلک خزر ګړي په معاشره کې چې خاوند والی شي اول کپلې کې سکر دي نو مطلب دا دی اشاره د خبرې دا ته دا کافی دفتر پردہ او تاسو به د خپل ځده پردہ کړی کپلو کې پردہ واله ځوان به شانته کړی خزر په خاون باندې پټه دا په پردہ کې دا خاون هغه په خزر باندې پردہ کړی نکاله خبره ده پردہ دې خزر دا ته د لباس او جامه نو واحد چې کله سره د کله د خپل باس نو چې کله خوند د خځه لپاره کپړې نه حاول لري د خپل خځه خبره غوښتل نه وکړ کله سره د خځه لپاره کپله ده نو کپله سره پټی نو علما وايي چې د خوند لپاره د خپل خځه خبره کول خپل ملګرو ته آیا او جرګه یې بلچه ده ځان ڈاکڈر انگی خضیلات خاون آیا وگر خضری اگر نور و خضیدن لی بکار خضیل کپلا خواون بارا کپلا بکول ایتا انسان سر بلکل لگیدلی ایتاسو سر لگیدلی ایتاسو سر تعلق دی او کپلا برابری دا دیو جنیو ایمان را اگر انت اشارتیت رکتندار نو خزه ده خوان سر برادر آباکار ده شریط کوپ و موتو برکره برقردی رو حبرت ایشاری ملاوی گی خزه ده خوان ده پارا حرام انا بچکی خوان ده خزه ده پارا پشان می کپلو ده حرام انا بچکی گی ناللح برمین خنه لباس املا دیستاسو ده پارا کپلو وان کم لباس املا آتاسو ده دید پارسه کپلو دیدی کاؤو یه دار کیدنی ودینه دا شپه بهری ها نیکو یو ملکه په توا لیدا تحیا باندې علم الله انکم کنتم تختنون داوز الله حضرت اشاره معلومه الله انکم کنتم تختنون چې تاسو دا پوتاهی کوي د خپل ځان دا پوره روجه چې د محسنان سره په دوبره شروع کې د خو نه وشو نیکه بچا چې تاسو پوتاهی کوي کتاب علی اللہ واپس شکر احمد صرف اتعاصو بانے و افعام کنستا سبونہو ختم تو نوس اللہ فرمائی خان کو جن بیانی دی جا کہ کو جی تحریفوں بیانی دی جا تو رو جی تحریفوں بیانی دی رو جا ستا ہے لگی رو جاوے لگی کہ زان ددریو سزنونا بندول دسار نوال تر محاما پوری سردنیتا زان ددریو بندول دسار نوال تر محاما پوری سردنیتا پوراک سکار سکار تالوقات سره د دېرو مزان مان کې سره د نیت د عبادت د سار مالې کرناه په دې کې مزمز په ماتا په بیامو ته ورغلیدل دغه یې تعریف ته ماهیت ته نیت دې پیاړت نه وو ټول رجنه خوراک او پنر اسکا کو او تاسو ته د اونې ثواب نه ملای او کړي کې خوراک په دغه جلاله ان بیاه غرمیاستریوجه به مسلسل <سؤال> نسی روج دم لاو روجی په بارا سره مسلسل دم یاشتې په دغه طریقو لیږی نس نو روجا وې د تعالی په دغه پرمایي غره په کوشش وړه شپې تر سره په اجازه پر کدا کوشش او چې صدا راوغه ده نو بیا الله کله روجا شروع کې اسمت مسیا عمل للی نو وخت اتا فل انا فالان اباشره نو تس تعلق ساته کور ولا سره او تعلق ساته نماز کیه جمله کی الله تعالی دے تعلقات او دا غریب فایده ته اشاره او کړو تخت او اولاد او بچی کتب الله علیکم چې الله تعالی زفر لیکل یماعنا کسر ده شهوت ک او شهوت اخر موی ځان تا کوي کتب الله عليكم هغه ایک مرتبہ لا کوئی پاکي تلک کوئی پاک په ده حرام نه کاخشه كتب الله عليكم چې کله تاسو ده پاکي حاصلو بچي تلکل كتب الله عليكم چې کوم بچي الله تعالی زپار مکرر کړي مختلفې پیدي دی اته اشاره وکړه ووټهونه كتب الله وقلو خراطن کوي واشرب اسکا کوي ترک نه کوي حتا يتبينن تر دي کوي ظاهر شي تا پیدا الخيت الابيض اغسبين تار من الخيت الاسود دطور دا تار دامن الفجر تک دا نوزل شيخه داغه وخت اقران چې نازل شو دا من نو فر دي الفجر تک هوراکس پاک او تعلق ساتا کرده او رین چه سپین تار اغاده تور تار مخکارش اصل مقصد خوده ده داو جه تور سباده سپین سباره او که جی نو بیادادره والا خبری با پیره بیاده رو جه شروعش نیو صحابی ده ها عدیب می خاتم اغاد ومزی بارستی وجان لده بالخ لاندی اغاده تباکتن چه ارلاح تورده که سپن ده چه پرک زاہر شده او تر نا وقتم پاکوری پتن لگی ستارون را لگیو تاکوری چه ده سپن ده که تورده چه ترسو پر پرک نی وازخ شده چه ده سپن ده تورده خوراکی کو پیامبر اللہ سلام تنا پی رسول اللہ محودا سی کارو که تاکیل اندی بیو ایتو میکت لو ما تخوضو داده پتن لگی دا واکی پیامبر اللہ سلام تزکر کلا پیامبر اللہ اِنَّا مَذَلِكَ سَمَادُ اللَّهِ لَوَا بَيَضِ النَّهَرِ متفق روایت تی دین او مراد دا شپین تور والی دا شپین تور والی دا دا سبا سبا سبا تر سب... سبا تردیکور اس تورش پا ختمشی سبا رو پیجی دا من الفجر اٹکی اللہ تلاویان آزر دا ور سراغ چه سبین تار مراد او سبا پا سبا پادشو دا دا سبا چینو دا خدا و تختار و تختار خدا الزی او دا سبین سبا دا خود سبایی بانا جی کمارا خیجی چایتو سبساده کوئی خبیل کل خوارا واری نو خدا پاکوتا اغمزی پدیتی بار سر رنبیدہ نره خدی اوپکی دا سر خوارای ماتا واری بیارو رو مکمل لے طرف کسی جی خوارا جی ابتدائی اعتبار سر درانان لگلے اللہ پا مل فرادس کاکوی حتی یتبین لکم الخیط العابیان تردیب ہوئی چی اسپین سباق کارشی سپین تار کارشی من الخیط الاسود دا غطور ترنا من الفجر سپین تار نمراسی دی یعنی سبان اور خیط الاسود نمراسی دی من الخیط الاسود من اللیل تک ورسر ری دی توری شپین نخلی پاکوچی دار او خطر دیبوری تادری والا خبری جائز دی ثمہ بیا تردیب ہوئی تردیب ہوئی اتمو سیاما الاللی چی تاثر وجیر تاما که الاللیل ت اسپین سبا راوخه دا د درو والا خوراک پرې ده شک پرې ده طالب او دا درو والا خبره پرې پرې پرې اله له تر دې شي نور شپه شو نو بار هیڅ کوم بدل شي شپتينه خدا پاک بار دیو د سپین سبا نه پوری دیتا به جوش او د نورو کله درو والا خبره او بلا مسئلہ آیات کی ذکر کی حضرت فرمائی جب حالت دے اتکاب کے اوپا جماعت انہوں کے نبیہ قور والے سرکال لوکات موساد ہے وانتم آکی پر المساجد فرکم وقت جتا سوپا جماعت انہوں نو دازال لحکم دے اتکاب ستا اولی کی یہ انسان چکم جماعت کے زمان پر نظبان نے پائی کہ جمعی موسکی یہ معزن امام مقرری پاو جماعت کے تکینے وسمت ارتکاف کرنے زانا ہری عشرہ کہ اونا پر ارتکاف ہوا ہر کم کی نظر ارتکاف دار دا کی تھی اومنی وہ ذا مختلف قسمیں ارتکاف نہیں انسان عرب جمعات کی نہیں نخداو پر بنتی حالت ہے ارتکاف کے نبی تعلق کور والے سر میں ساتھ زکا باجی صحابہ اوا داسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلا کو رکھو اوصل جنابت نمازان پارخ پر پا بیاوی مسجد کرالا اللہ تلیہ خبر منا کن چھ در اتکاب دوران که دو بدا خبری نکو آنو اتکاب که دنی نمنا اکنشو اتکاب باس نماؤوی چھ جام مسجدی بس امامی معزن مقروی جمع مصبکی کی گی بازی ہوئی چھ صرف اللہ لطوحیر بیت یا لطوحیفین و علاقفین و صرف ما بیت اللہ کی کی گئی بازی و مسجد نبوی کے موصر کی گئی بازی و دری جماعتنا بیت المقدس کی گئی صحیح خبر ازمان پر نزبان دادا چکم جماعت کے آگا ایمان بی موزن جمع مصبقی کی گئی پائی کے اتقاب درست اتقاب پکی کونش بھی سڑے والی مصبقی بہتر عدالت یہ جمع مصبقی غٹ مصبقی آئی کے پکار وَلَا تَوَاشِرُهُنَّ وَانْتُمْع ممن لا ویګې ترسه حال کې جتا سو اتکاق كون کې په جمعتون کې تل کا حضور الله دا ټول خبرې دروځي ذکر شو اتکاق مسله ذکر شو حضور الله دا قامت کې फुले درلنه چې مې شړې پلي نه حج نه مخ کې نېږي باډه بس دا الله کوم به زغې ودرې سپين څبارو هات به بس بس کاټ بس کاټ لوګ بس او جمعات پراله اتکاق تعلق بس تل kada kala allah puli di ahkamat kala taqrabu hadith ni zikiki am maj muhalafati kala taqrabu hatu khalifu di ta mani zikiga chada puli muhalafati kadani kay billah wa yatihi lil nas ila allah muta darangi allah pula ahkamat dai jhalak zang allah do ahkamat damatu lano sathila allah muta kun chidi zang allah na par manasi ki bach ki di bach ye نہ نہ چیت فلور شلا کرشی اور پس ایت کے بنا مسئلہ ذکر گے ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل خپل مس کے دیو بالمالنا اگر په باطله طریقہ باندې په حرامه طریقہ باندې نه کړې په باطله او په حرامه طریقہ باندې خپل مس کے دیو بالمالنا نو حرام دي ادا پا مختلف درکو کی د دا حرامنا پا مختلف درکی ڈاکر حرامنا ظلم سر اغسط الحرام دی حضور بانده اغسط الحرام دی جواری حرامنا گانا بجانو بانده پیسے گتل اجلاگان مجلاگان گتی حرام دی شراب کاروبار بانده پیسے اغسط الحرام دی نور دلوگو دا حرام و ملاہی دلگ و دگان و بجان و سازون و سیزون باغی وانی حرامی نی حرام نی درو و گواه وانی پیسی حرام نی چامال درد و خیانت پکیو که حرام نی دا طول اغا باطل کلازی وَلَا تَعْقُلُوا اموانَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل نمورا طریقہ باطل اما چه کمی بیان کرد دا طول طریقہ باطلی دی جرمانا آغستل دا په مذاهبه او داو کې حرامه دغه چر چا مال چې فروطا سبب شرعي حلال سردا کوي چې د اخراتي درکو چې د روانه خرص کو او د جو مانی والے شي چې حرامه دا با باطل کراځه ولا تاولوا مال کوم بيان کوم بالکو مت کوي او حرامي په دې کې کوم مال یې لې یم سنت رسول د پولیس والا یا مسلمان مسلمان شکول استادان شیا د جمعات موځیان شو کار خو شدي نه حلال او حرام در چلے پاره یو شان داتولې باطلی طریقې لري په دې باندې ممال نه الله یې مه کړی ما یو دې حاله ما مدرسه کې له ګو دایم چاته خوراک ویه خوراک خدای زکه کوي مال سره علی زیاد اغه دې لپاره ګیره د پارانو دا مطلب نه دی چې هغه ستل حلال د خوراکه تو خوئ او که په ولسی او که په ولسی لگے هغه است نه حرام او چې ګان ته راستل خوراک شنو الله وي ولا تاكل محرمه الماء او د خوراک مراد ده نه چې دیوالې ځان په سیمان ولې پاکل و خوراک نه مراد ده کړئ چې داغه نه خلک چې داغه نه ځان طرف تراولې داغه مالو خو ځان الله دلو مطلب ولا تلو تاسو موڑای دا مالونا الان فقام حاکیمانو کا بطور رشوت نو باز اتین کے سرے بطور رشوت دا غولی بنا حقا بانی زمکا بانی انخطیر ازمکا دنی پا کور بانی انخطیر اپور دنی نو کیس پی اوچ علی آو رشوتور کی علت عدالت کی رشوتور کی کیس دیو گا دی. نو حرام بانی وانست نو دا دا دی پکار پیغمبر حدیث دی پیغمبر علیہ السلام له وکسرای ته سری ده پر یو او بل ربیعه حضرمه حضرمه ته پیغمبر علیہ السلام پر مایل تصربینشت غواهنشتان اغه وې پیغمبر علیہ السلام استاده مخالف به قسم خو ورشه قسم مولا ورک او ته پیغمبر دغه پر مایل کستا مخالف قسم او غړو او د حق ستاوی د ظلم کئ نو دی با خبی سرمیلوشی خبی بدن مخلولی خان پا بل حق چی ظلمان خریده کامت پرز بدن مخلولی نو دی یو بالمعلانا حق میری خولن پکار پی امبر دخنیمی او پیراو پر مال حریص تی پی امبر یو ماسر خلق پیسلو درازی نو بازی بدا سی چی ابا پا جبا کی تیزوی پا حجت که با بلکل الحنوی پا خبرکی بتیزوی نزو با پیسلو داغر پارو کمزاو پیدا گمانو ک نو پیس اللہ وزی دا غلط پاراو نو کچھرے گوری دا یاد سادے مسلمان حق بل بلتا وارکو اینما ہی کتاتون من الناد دا دوور یو ککلوں میں وارکو دا دوور یو ککلوں میں یادی واخلی و کپری دی نو مطلب دارے پیس اللہ و کس تاوبت نو گور دا یاد حرام مال آخ خلالی گینا نو اللہ دا دینا منم که چی دا کار مکاوی وَتُدلو او موڑای بیها دا مالونا الالحکام حاکمان و کازیان و ججان و با بطور رشوت لتاک کلو پریکن من اموالی ناس دا پاردی چی کبزا کی تا اخری پریکن یو حسا یو برخا من اموالی الناس د کو د مالونا بلعث میں مال او گناسا سره پاپا کیس سرو گٹی نو خلیبا دا نمخالو لی خوا چی دا کار دیو کوان دم او حاندار چې دا د ریکه حرامه ده په دې پوې کې دا ما زمانه ده د دې خو بیام قاضی ده نشوت ورکه چې حق سوهي فیصله وکړي وایدا سالکاو پا وقت کې تاسو کېستانه اذا سالکاو ارمله کې تاسو کېستانه ای انہی تبارہ در پر بہت زمان کے دنیز دیوالی دریوالی زمان کے اللہ پرمائی تبو سکی فین لیے کنند جی ماں قریب انیز دیم اجیبو اللہ ویزا قبلو ماں دعوات ادھائی بلنا در بلنا کہ ان کی ادھا دعانے کے کم وقتی اللہ ویچ دے ماں رو بلی فلی استجیبو لی فزدی دی اکات فلی استجیبو دی زمان احکام قبلی وَلْيُؤْمِنُوا بِإِيمَانٍ لَّمَّا يَنَادَوْا بِاللَّهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ تَوْلِيصِ دَالمَقَاصِدِ بِجِدِّ تَوْلِيصِ يَا كَمَا تَبَنَّى جِدِّ إِيمَانَ دَالمَجِدِّ دُعَائِ كُنُش وَحِينَ لَكُمُ الْمَلَائِكَةُ يَشِيدُ اسْتَطَالَةَ لَيْلَةِ الصِّيَامِ بِشِدِّ رُجُوكِ أَرْهَ قَصُوتَالُكَ سَائِلَ إِلَى نِسَائِكُمْ لی با صلی علیکم فشارند کپلست اوس په پارا وانت مالتاس چې یې با جن فشارنه کپلې دې معلوم الله ده ته دانم کوم تاسو کوم تم تحتانو تاسو کو تاهی کو تاهی موږ به موعن تسقم دلخ سنخ صلی خطا نه کتابہ الله و علیکم الرحمۃ و برکاتہ زبان نے ختم نہ کونه مات فالان المسوس چه حکم بدل جو فالان المسوس چه باشو جنا تاس ملائیں گے بیسرا و بتقولک ما اغفر كتب الله لكم جمکرکنے اللہ ساز بارا اولاد پاکی وکلوا اوشربوا قران کو اس کا کوئی حق تا کرنی پوری ہے تبیینہ چواز شیلکم کا استا الخیت الابیہ ترسپین ینسپین صلا من الخیت الاسمدی بطور کرنا نسپین طرزشی داسی شیری من الفجر دسبان سپینتا نور ا سبان فَمَّا تِمُ السِّيَانَا بِا قَاسَ تَمَامَا بَرَا بَرَا رَوْجِ لَرَا اِلَا لِلَيْتَرْشْبِي پُورِن انہی تھی وجہ تھی انہی صلاح غبان برابر ہے خب یہاں قلیمات اقلام اس کے باطل علی کا نعاب بیانی سیزک آخری ہوئی روجہ چلے شروع کو نبیہ سکا تاں مائکا مسکے مماتا نا پل دربانی لازم نیری اوک شروع دیکھنا ماتا لیکن نبیہ بسر ولا تباشروا الله تعالی سامان ملایگی تیسرا عام 20 سال کے تاچے ہے کہ بنا انتقام کو ان کے پر مساجد کو مسجدوں کے جماعت لوگ تیل کا حضور اللہ در کا کامہ اللہ دی فر تقرب و تصدی تم کدالکام دغه یو بیان الله بیانې ان ته آیات او حکمات ټول آیات او ټول الناس خلق <تصفيق> تعالی الحمد قابچ دی دگون ځن بچی دا الله دنا فرمانه ولا حاکمان ججانو قابتو ریښو اتار کلو ده پر دیجیتاسو خره قبضه کوي فریقان یې ویسا یو کلا من اموالینا سید ماذونو به خلکونو د پدوالونو بل اسمی په غنا سره وان ته موحال نه تارمنه چتاس کویږي د تاريقه سره حرام راشي بل مالو اپری شود یو دا چې سبا خپل حق ده او قسم کله یو کس نن د رکی جادید پر پیسې آتا ورکوې چې اگر شرط ته دیوداري چې ته بل حق ما ابيار شرط ته